Того липневого дня сонце неначе не збиралося йти за обрій. Довго розпеченим колесом котилося жнивним степовищем небес, Довго виціловувало землю, пестило Україну. А потім зійшла вечорова заря, а за нею небачена та й погасила ту полинову, що отруїла третину суші, згірчила третину вод і третину люду погубила. То була зоря Господнього прощення. І зійшла за нею благодать, така ж, як і в день охрещення краю, і яку погасили на березі Древньої Прип'яті темні волхви і жреці. Вона залила увесь край, увійшла в кожне серце і виповнила його любов'ю. У другий край умився покаянням. І тоді сталося. Ангели ж божі розпалили кострище і вкинули в нього усе зло, що кишило в нім. Україна ж, омита водами покаяння і витерта рушником Господнього прощення, що відстраждала, розіп'ята на Христі понад тисячу літ, відбувала своє земне пекло в ім'я Ісуса Христа, здобула право на безсмертя. Була ж нова благословенна Україна Надто схожа на ту колишню великомученицю. Мала вона степи і гори, мала ліси та луги, Артерії річок та моря, озера прозорі та ставки таємничі. Мала оновлений Дніпро, що протікав через її серце. Були в неї чисті життєдайні Десна та Прип'ять, Рось і Удай, Ворскла і Сула, Черемош і Бог, Дністер і Пруд, Боржава і Синюха, Збруч і Тиса, Ірпінь і Унава, Уш і Тікич, Донець і Лфтава, Смотрич і Самара, Трубіш і Горинь, Сош і Псел, Терек і Кума, Стугна і красна. Повернулися з небуття Прокляті волхвами Почайна й либідь, Води їхні, Синьо-зелені, Кишіли рибою. І став Київ, Як святий Єрусалим, А Дніпро спочайною, Як Юрдан. І засіялися землі Нової України, буйними травами і квітами, лісами та лугами. Повернулося птаство і звірина, що з правіку колись населяли її простори, та зникло давно. Була ж вона чимось схожа і на ту небесну, сотворену найсокровеннішими мріями усіх люблячих її синів та дочок. Заселили нову Україну лише діти Христові, а ті, що відійшли з неї колись, раділи, що Господь почув їхні молитви. Була серед них веселина, ота, що стала найпершою християнкою, охрещеною апостолом. Раділи усі праведники та всі, що трималися правого боку земної дороги. Предслава Святомисон, Горислав та весь його родовід, що славив Бога і зводив храми у княжому місті. Світилися щастям Любомир та його побратим Тихін, що загинули в Орді. Любомирова донька Соломія, велика молільниця, що зцілювала людей травами і молитвами. Зоріли любов'ю до земної України Лука і Настуся дочекалися вже на небі нової України, славні козаки, паволонечу вітер, та нечипірне доля. І всі запорожці, що берегли свої душі в праведності та молитві. А ще отець Макарій з дружиною та їхній син-мученик Марко з коханою Немедорою. Раділи за земну батьківщину отець Матвій з дочками Христею та Яриною. Усі святненки, закатовані червоними і долянами, милувалися новою богодухівкою, з новою росю, млинами, вітряками, церквами, лугами, дібровами та ставками. Сильвестр та Якелина Сава та Марта. Максим та Горпина, Іван з дружиною, А також Павло із Ганною, Марія та Василь. Благоденствували і не чаї. Пилип та Марія, Пасічник Михайло та Софія. Милувалися новою Полтавою Ольга «Не чуй вітер», А новими Карпатами «Богдан». Патріарх Василій в миру Юрій Та його син Юрко І кохана Віра Зустрілися, щоб ніколи не розлучатися Уся родина його закатована з-під горині Всі односельці, борці, мученики Усім Господь воздав Милостивим Чистим серцем, миротворцям, гнаним за правду. За їхню любов до краю і їхній християнський подвиг Господь знову сотворив нову благословенну Україну. Без гріхів, без ненависті, без проклять, без неволі, без рабства розбрату. Самоїдства. В ній не висіялася жодна зернина зла І жоден із гріхів не вкоренився Лише любов та благодать з деревом життя Перечитуючи українську історію Вже за часів незалежності України Працюючи в різних видавництвах, я чекав, щоб у нас в Україні з'явився хоча б один великий за обсягом твір національно визначений, написаний високим штилем, художньо-професійний. Саме такої літератури не вистачало. Не вистачало сучасній українській прозі нового роману, який би Охоплював значні пласти історії нашої держави, мав ознаки детективності, фантастики і навіть романтизму, та перегукувався із сьогоднішнім днем. Тим більше, як виявилося в перші ж роки вільної України, що в письменницьких шохлядах нічого про запас не лежало. І нелегко визначити в наш час простій людині, хто кращий – чи комуніст-партократ, чи нинішній демократ, чи хтось із якогось руху, чи представник олігархів. Та хоч із запізненням, але в останнє десятиліття стали з'являтися патріотично наснажені, гостро викривальні твори. Новий роман відомої сучасної української письменниці Катерини Мотрич «Ніч після сходу сонця» і незвичайний, і неоднозначний. Його оголений, разючий реалізм розгортається щонайменше у трьох вимірах – історично-фантастично-магічному. Духовний світ прадідів і сучасників Зображено в картинах символічних, масками впевненими та рішучими. Важко читати цю книгу, бо разом із авторкою і щемом у серці переживаєш за долю України. Інколи заперечуєш, не погоджуєшся з приводу інтерпретації тих чи інших подій. Проза Мотрич – далека від безпристрасної музейної пам'яті, незважаючи на віддаленість подій, яких вона торкається. Тому вона і виходить за тимчасові історичні рамки, хоч і проникнута глибоким відчуттям історизму. Цей історизм обумовлює особливості сюжету і композиції всього роману, розгортання галереї персонажів, їх типів і характерів. В романі відчутні наскрізні зв'язки часу. В кожній із трьох книг розкривається в часі морально-етичний досвід народу. Через кожну із них проходить мотив захисту людської честі, ревного відстоювання людської гідності. Дивує невичерпна сила таланту Катерини Мотрич. Тільки одна розповідь про Запорізьку Січ, по насиченості подіями, по глибині змалювання характерів запорожців і розкішної природи – це вже окремий роман. В ньому є все. Історія служіння Україні, кохання, ціле життя. Український читач уже підготовлений до сприймання таких творів, що круто замішані на контрастах життя верхів і низів, на викритті інтимних і державних таємниць номенклатурних обранців колишньої комуністичної та вже й нинішньої незалежницької епохи в Україні були й спроби опису різних духовних монстрів на зразок відьми-екстрасенса Олени та її шефа із центру Мага. Що діють вночі? Досить згадати, що подібні персонажі густо населяють сучасні пригодницькі романи фентезі. В основному перекладні. Чорно-білі протистояння добра і зла чужого і рідного –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 Авторські здогади, припущення, особистий досвід, художній вимисел – все переплилося в яскравому і несподіваному узорі, як це буває в українських химерних романах. Катерина Мотрич піднімає в романі «Ніч після сходу сонця» задавлені проблеми. Через життєпис окремих родів розглядає духовні, християнські та язичницькі джерела нації. Паралельно із піднесеними роздумами, ліричними відступами, густим, забруденим потоком лине мова вулиці, український та російський канцелярит, набридливий та огидний суржик наших сіл і міст.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 Врешті, не так важливо, яким чином Катерина Мотрич проводить межу між художнім вимислом і життєвою правдою. Бо досвід цієї правди певною мірою доступний кожному читачеві, а головне, що її роман спонукає до болючого і серйозного переосмислення давньої і недавньої історії України. Вперше Київ Утратив своє значення як державний центр українсько-слов'янських земель ще після монголо-татарського нашестя у XIII столітті.